Corbera, 107 FM. Hola, hola, aquí comença The Crappy Hour, un programa pels que sí saben de música. Com sempre, abans de res, diem hola al ben trobat mestre de les ones, el senyor Guille! Uh -huh. Alberto, Arranquem ara mateix en hora de la millor música Amb tots vosaltres com a protagonistes Doncs sí, amb vosaltres Perquè la vostra col·laboració i participació És molt important, així que Guillem Recordem les vies de contacte amb el programa eh, Doncs sí, telèfon 93, sí, 50, 23, 43 Perquè recordeu que ens han tret al 93, 6, 11, 11, eh Guillem Tant Ja mismo con micròfon i pandereta Sí, sí eh, Després tenim el Twitter Sí, twitter.com barra crappyhour1 i el Facebook 3 barra The Crappy Hour i per últim el Blogspot sí www.thecrappyhour.blogspot.com bé recordades les vies de contacte anem a presentar-vos el que us hem preparat per avui això és el, el sumari Summary Començarem, com sempre, amb les nostres Las Sevens de la Crapilis. Sí, després escoltarem les tres cançons que amb els vostres vots han arribat al podi aquesta setmana. I a continuació tindrem una’ entrevista amb el DJ i productor musical Sabriadell que conjuntament amb David Roca presentaran en exclusiva el seu nou tema Evasion. Acabada l'entrevista, obrirem, com sempre, la Guillepèdia. I després tindrem en Marc, amb la predicció del temps des de Corbera, en temps del tonto. Sí, bueno, avui no sé si arribarà perquè estava per seient, així que potser l'haurem de fer connexió telefònica, eh? Bé, com ja sabeu, per últim tindrem les recomanacions, oi sí, que sí, Guillem. Sí, per tancar l'espai de recomanacions, tal... I què? Les trucades en Canavant? Ah, sí. però aquesta setmana, què passa? Que seguim que... sense wifi, eh? Encara? Sí, sí, sí, així que ens podeu trucar per dir-nos... Sí. <ríe> he trepitjat una, <ríe> una merda pel carrer, sí. se m'ha cagat un color amb aquestes coses, eh? <ríe> perquè avui no us podem pujar cap recomanació, <ríe> no. perquè seguim sense wifi, eh? Mhm. Mm Eh, què, Guillem, comencem? Doncs vinga. Com ja sabeu, només començar de cràpia i el primer que fem és punxar lo la nostra cràpia. Sí, però com no volem fer-nos uns pesats posant-vos un per un per tots els temes, us hem preparat un resum dels últims set. Així que anem ja amb els last sevens de la cràpia. Som-hi! <tots> amb el número 10, Welcome to the Club de Manian. Butterfly, the crazy town Come <coughs> like Heads will roll that de yeah yeah yes Oh Al número 7 i M a sex piece Fire da casa Qué a través de Les de Kenny West. Amb el número 4 ja porta més d'un mes amb nosaltres Little Talks dels Monsters and Men. Cantem, Guillem? Sí, sí. no estic la... eh! eh! Cabrón, m'ho ha deixat sol. Eh! Oye, yeah. oh, yeah, no. Oh, no, que m'heu deixat sol. Molt no malament. Em que cantes tothom aquí, però, bueno, de manera, no? Muy mal, muy mal. Mm. Bé, tenim una mosca per l'estudi, no? Una mosca? Bueno, jo he vist uns quants, ja. Me mira, allà dalt ja, també una altra mosca ardanya, raro. Sí, tenim l'estudi ple de merda, eh. <ríe> Quan <ríe> vingui la senyora de la neteja del dilluns ja li direm ah, alguna ha coseta. Ha? Sí, ah, sí, ah, sí, el meu parla tardes. Ja, tranquil, desapareixer aviat. Bé, bueno, fet el repàs, anem a veure quines tres cançons han estat les més votades aquesta setmana. Uh -huh. Comencem amb el número 3, que segueix aquí al pie del cañón, sí. o i sigui, no mira mañana. I, bueno, és eh, Bonfire de Night Party. Sí. I nada, nada más que dir, Així que endins. som -hi. eh, Guillem? Molt bé. Que guapat. Mm, doncs bé, tu què? Bé, bé, avui m'has fet, fet patir, eh? Com sempre. Que ho sàpigues, eh? Tu com una dona, ti. <ríe> N'has de fer patir, si no, la cosa no va bé. Si no, no va bé. Clar. Bé, sí, aquest sí. ha estat bonfire de Knife Party. Anem amb el següent tema, el mm. número 2, la medalla de plata del nostre calaix, del nostre podi, eh, Guillem? <ríe> què, què, què et passa, què passa? No, no, no, no, no. Eh, aquest tema és un tema Italo Dance, com ja vam dir la setmana passada, l'Italo Dance d'Italo Brothers, amb el seu Step on the Ground, que sona així. <fixi> arriba i pase algo a mi hijo se va a ver, se va a ver en un follón que no sabe ni d'on se ha metido ets un malaltio un dia n'hem de portar i que ho digui en directe eh? sí, el portarem, el portarem <ríe> que ho digui, un dia no només expressament bueno, però, quan començarem el programa ara tenim unes copes de més a sobre, <ríe> en recorda't eh? bueno, no és problema eh? <ríe> no crec que digui que no <ríe> doncs ara ha arribat el moment de què Guillem del, del número 1, del crack <ríe> -crac, el número 1 d'aquesta setmana Sí. Que aprofitant que el tenim a l'estudi, el, el al creador sí, sí. Bona tarda, Sarabria Hola, bona tarda Com estàs? Bé, molt bé ten... Sí, molt bé, sí. Molt, a gust, molt a gust La comilona sí. bé? Hòstia, molt bé molt bé, molt bé, molt bé És que aquí tractem bé els convidats L'Alberto el eh? es porta molt bé <ríe> sí. Tot s'ha de dir Bé, doncs això, aprofitant que tenim aquí al creador Vols donar-li tu pas a la cançó? Pues sí, li donem pas bueno. És el Wow Friends, un bootleg Per mi, per a Salabriade <ríe> Doncs vinga, som-hi un traje y trabaje. Sí que voy a trabajar liando porros! Ah, ah, ah, The crappy hour. Guillem, i tu de què treballes? Jo <ríe> soy rei. Rei d'Espanya, sóc jo. Vale. <ríe> Així que imagina't. Vale, molt bé, Tito. <ríe> doncs bé, aquest ha estat el nostre podi, no? Uh -huh. Aquests tres temes. Sí. Sí, I ara, sí. com sempre, a acabar Pops. el podi, sí. obrim l'espai de caigudes que aquesta setmana, aquesta setmana són caigudes en per en entrevistes. Han en caigut, eh? en caigut de sí, sí, sí, sí. Aquesta setmana portem l'entrevista, com ja sabeu, us hem anunciat durant tota la setmana per la ràdio, us sí. hem posat l'enllaç en cloud al Facebook. Que sí, hem donat pel cul, vaja. Sí, en resum, hem donat pel sac. Ens visita Sala Briadé i David Roca, que presentaran el uh -huh. seu nou Eh, tema del EP de Salabria uh -huh, okay. i el tema porta com a títol l'Ebatium. Si no Podem dir exclusiva, Alberto? Podríem dir exclusiva. Ara m'ho laria si, eh? si fos una ràdio d'aquestes exclusiva de Decrap y Agua, no? O ara, després vindrà un tal Miquimodo no? i ens votrà tota terra, sí. no? Sí. Com sempre fa. Bé, com no tenim wifi, Però, bueno. gràcies Ajuntament, una setmana més, com no tenim wifi el que farem és una penyillo i posarem la música a fons del bootleg que portem uh -huh. ja escoltat un tornant totes les almanes. I ara pel cul, sí sí. sí, sí. Així que, vinga, comencem, Guillem. Molt bé. Doncs, molt bé. Arrenquem, no? Mm -hmm. Estàs llest? Sí. Salàbria, bona tarda. Bona tarda. David, bona tarda. Bona tarda. Com esteu, nois? Bé? Sí, molt Bec. bé, molt bé. Esto va parecer una pelea. ¿Preparados? <ride> calma, dos con calma. Sí, doncs, bé, Arrenquem l'entrevista, no, Guillem? Doncs mira, Salauri A.D. neix a Barcelona l'any 1992. Des de ben patit la seva vida ha estat lligada al món de la música i al discjoking. Tot i que realment la història va començar als 11 anys, quan Salauri adquireix un software amb el que comença a experimentar i crear. Van passar els anys i de mica en mica en Salabria es va a fer un, un nom en el, en el món de la música fins a arribar a punxar emissores de ràdio com Frisk Group o Màxima FM i oferia festes a locals de Barcelona com la Celestin Icabana, la Crem o Bigut, entre altres Actualment la seva carrera s'entra en la producció musical i han acabat de completar els seus estudis on pel que ja ho escoltat li va molt i molt bé Així que, David Sí. Salòria, <laughs> digue'm Bona tarda, com Bona esteu? Bona tarda, molt bé, aquí estem Amb ganes? La tarda. Sí, moltes ganes, la veritat Molt bé, doncs mira, tal com hem dit La teva vida sempre ha estat lligada al món de la música Sí I la del David, pel que hem comentat una miqueta abans, també, no? Sí, Perquè, eh, també sí, Tu sí. que, tocaves al piano? Sí, jo, jo, jo vinc del, del clàssic, diguéssim Del no? clàssic I, i, No sé com va sorgir el tema, però el Martí i fa, fa un temps bueno, Sí, farà una... dos anyets, més o menys Sí, sí, sí dos anyets, dos anyets de però... pensar pel carrer hòstia tio hem de fer un tema hem de fer un tema tinc un piano molt xulo tinc un piano molt xulo a si fotem alguna cosa amb el piano doncs mira ja ho hem fet després de dos anys ja tenim la cançó molt bé i quin de... o sigui els dos en quin moment veu saber de la vostra vida que veu que us prendríeu en sèrio això de fer producció musical perquè normalment això és una cosa és un... potser una il·lusió que tens de petit i tal, però potser els pares l'entorn et talla una miqueta les ales no? sí. en quin moment veu dir va a la, a la mierda jo quiero ser zanahoria, no? En sí, no. quin moment vau dir vaig a dedicar-me a això, vaig a ficar-me de cap i veus? Bueno, jo el, el moment de decidir-ho jo va ser, bàsicament, bueno, tindria uns 14-15 anys en què deia molt sèriament que jo em volia dedicar i volia entregar la, mea, la meva vida al món de la música, i més, a mi m'agrada molt l'electrònica, però la, el món de la música és molt gran, és com una carrera de medicina, per dir-ho manera, i clar, a poc a poc vas creixent, vas veient que hi ha coses que et poden agra agradar més, menys a part de la música, a mi una altra cosa que m'agrada molt és la postproducció d'àudio, àudio mm -hmm. per cine per pel·lícules, etc. és una cosa que m'agrada molt, i clar el, el moment en què ho decideixo jo és abans, però clar, com has dit tu eh, és de dir, eh, ho has de comentar amb els pares, això és una mica, és un tema delicat, però bueno fins fa, re, fins fa sis mesos que ja vaig dir ¿vale? me dedico professionalmente mons mm -hmm. eh, pares ho van acceptar a la perfecció i bueno, ara tots estem encantats <ríe> i el David? Doncs jo una miqueta diria que... No, no sé bé quan va ser això de que... A veure, em passat com el Martí. A m'agrada la música en general, no? I, uh -huh. I jo ja et dic, vinc més d'una altra banda i diguéssim que estic intentant introduir me una miqueta per fer cosetes en aquest, aquest ambient. I amb el Martí, hòstia, la veritat és que estic aprenent moltíssim. No? <laughs> moltíssim, no? I, i mira, m'ho passo, passo de conya. I ja veurem el que passa. Uh, fins, on, fins on es pugui. Fins al final, no? Al final. Sí, exactament. Fins al final. És <laughs> primer no? el màxim que després... A saco, sí, sí, és... a és tot el que es pot treure Com nosaltres, no, Guillem? Igualet, no, jo quan deia, no, als 14 anys i els 14 anys volia fer enginyeria, estic fent màrqueting Així que, imagina't el canvi, tu I, exacte, sí, sí Tu, el teu canvi també sí. te lita, eh Era guai, era guai I, Salabria, en quin moment vas passar de fer mescles a Directament dir, no Jo, això del dijòquing, sí, està bé Però vull donar un pas més i vull començar a produir la meva música Doncs pues ho vaig donar Més o menys quan començava a batxillerat més o menys als 16 anys que vai obtenir, per dir-ho d'alguna manera, el, un software que es diu Cubase i vaig començar a fer les meves coses amb el Cubase. Bé, després ja va vindre tot el que és la tecnologia Apple i ja va ser amb lògic directament. Una, una pregunta, Digue. el Cubase sense sí. formació de so. Sí, sí, sense formació d'això, ah, o sigui, doncs un apelo. aplaudiment per tu, no, perquè sí, sí. <laughs> jo l'encès, o sigui, he arrencat algun cop al programa i em, ni pa Em eh? sembla que sentia l'altre dia, no sé si va ser ahir o abans d'ahir, l'entrevista que li feien a SAC Noel, que sí. va treure en primícia també per Flashback al nou tema, sí. i explicava mm. que també ho feia, que prodíem em semblava, en Covells, però que en mm. Covells ja, no, ja no es fa més, no es fan noves edicions, em sembla. No, sí, és més, fa poc, ha sortit el Covells 7, ah, fa, fa vale. ben poc. No, sí, sí, <laughs> es, va, es van fent, però... Aviam, cadascú som, som, va per gustos això. Normalment els més potents Ara, per exemple, jo el que el vaig deixar per I ara produeixo amb lògic per, per producció musical crec que és el millor bueno, Aquí entrem en una discussió molt gran de Que si lògic, sí, no. però tuls eh, bueno, Hi ha mil seqüenciadors que tots van bé però, bueno, és el que estic acostumat. Sí, a la vegada el Nuendo també em sembla que era... Que... Sí, el Nuendo és més per postproducció. Uh -huh. mm. vale, també l'he tocat una sí, mica, però... Bueno, Guillem, no passa <ríe> res, eh? <ríe> Llàstima. I a l'hora de composar, quan vosaltres dos composeu, quins referents teniu en compte? Què, què feu servir per inspirar-vos? Vull dir, potser us inspireu pel carrer o feu algun ritual a casa que dieu mira, ara m'estiro, em prenc un te... Home, mm, i... no, molt ingles, tu, eh? Sí, molt ingles. I, i m'inspiro. Home, bàsicament jo intento treure molt des de dintre, des de... intento tirar molt de sentiments, de com em sento, de què m'agradaria fer. Tindre una referència musical també va molt bé, dir, vull fer un tema com aquest, però a mi copiar no que m'agradi molt, mm -hmm. tampoc. Vull tindre el meu estil, crear el meu propi estil, i bueno, és una cosa difícil, perquè a poc a poc es va aconseguint. I bueno, referències ja et dic, és això de... Si tinc una època dolenta, doncs intento fer uns temes més obscurs... Una, de vegades tinc èpoques millors temes més brillants, no sé és una mica intento tirar a mi mateix de com em sento i doncs com em vull expressar molt bé, i tu David? jo estic completament d'acord amb el, el martí amb el que diu d'innovar no? perquè el mercat està tan copat en tots els àmbits que, que jo crec que s'ha d'arriscar i l'única manera d'arriscar és dir, bueno, doncs, doncs busco el meu, el meu estil no? I, i bé, doncs a partir d'aquí tiro a lamentar no? a veure què surt exacte. molt bé i a l'hora de punxar en sales, per sí. exemple, Salàbria perquè sabem que has punxat en algunes sales, sí. algunes amb renom, no? A sí. la nit de Barcelona, com pot ser la sala de sí. Que si... Home, no hi ha ningú sí. que no la conegui, no? Eh, quan vas a sales com Nicabana, punxes la música que t'agrada, la teva o a la que t'obliguen a punxar? Mira, a Nicabana només vaig punxar un cop. Vaig punxar amb dos nois aquí, de, de Cornellà, Mm -hmm. Un és l'Oliver, que, que fa molts anys que no, que no sé res d'ell, però bueno, se m'està escoltant una abraçada per ell. I clar, la, la, la festa la van, era una festa privada, la van organitzar una gent que és molt, molt bé, dos grans amics, molt bons amics meus. I bueno, va ser una mica de començar a punxar el nostre estil, que era una mica més techno, més tech house i veure com la pista estava bastant buida i clar, va, va tiramos de reggaeton que per desgràcia humana i bueno, jo... Yo... Eh, no, tenemos no... un más en el club, eh? Sí, sí, yo también claro. lo odio muerte Yo sí, yo sí no. Sort que yo avui no sí. ha vingut el Marc que... Ya está subiendo, eh? <ríe> <ríe> jo va per les curvas, sí. me dice, em sí? Sí, sí? Arribarà? No sé Uf, quina por, tu <ríe> Bé, doncs molt bé mm. eh, Ara la pregunta m'emporrera, eh? Hòstia, allà ja va Ahí va Molt bé, molt bé. <ríe> Va Creieu que la música comercial és una via morta on ens porten les principals emissores de ràdio i fan que tots els joves acabem consumint el mateix tipus de producte musical? Toma ya, molt bona pregunta. Aviam, la música comercial no es només defineix perquè soni per la ràdio o perquè soni de certa manera. També es defineix en molts àmbics tècnics que jo he arribat a conèixer gràcies al bueno, coneixement que estic adquirint a la universitat. Uh -huh. Eh... Són, són temes que, bàsicament, estan bastant poc elaborats, d'acord? ¿vale? No, no és que sàpiguis menys o sàpiguis més per fer un tema comercial, sinó és com està distribuït, o sigui que tot et sona davant. És, és, bueno, és bastant complicat. Però, clar, el que jo penso dels temes comercials... Eh, arribes a ser comercial quan arribes a tindre molts contactes i a fer els temes com s'han de fer perquè arribin a ser comercials. Llavors, contestant una mica la teva pregunta... No és pas una via morta, no la considero pas una via morta, però el que sí que la considero és una via que s'hauria d'eliminar una mica. Perquè hi ha molt bona música, a la ràdio hi ha molta merda, em perdon per la paraula. No, no, no, no mira, merda merda, poder... merda, merda, merda, merda, no passa res. Merda. Vale? <ríe> si sí, sí, l'alcalde eh... ens deixa. <ríe> sí, no? Sí. Per no ens ho compro? <ríe> Madre meva. Sí, això, que hi ha, hi ha molta merda... I, sí. i crec que s'hauria d'elaborar una ràdio amb una mica més de, de sentit musical o sigui, hi ha grups boníssims jo estic bastant més especialitzat amb l'electrònica i en l'electrònica ja molt més que Swedish House Mafia uh -huh. i molt més que qualsevol altra cosa jo escolto molts disc jockeys, escolto molts bons productors i hòstia vas pel carrer, vas al TV i sabes quien es? esto, esto bueno, es pues, ruido aquí podem definir el soroll de mil maneres però és això, jo crec que s'hauria d'enfocar una mica tot el que és els mitjans de comunicació que fan la música comercial cap a una altra dia. no centralitzant i que, per, per exemple, posar exemples per la Flaix FM sempre estiguis sonant el temita cada 5 minuts, cada 5 minuts i, bueno, al final això cansa. Ha un problema és con la iglesia sí. hemos topado, no? aquí és un surt a sí. les peles, pues, sí, no. tot, o sigui, A mes, la jefa els nostres, nostres amics. Sí, sí, sí, que sí, sí, van robar, ens van robar de mala manera. No, la... no, es, pot dir, es pot dir la que la... va night party, va sé. Sí. Sí, sí, la compte de friends, friends. ja en el primer segon programa. Duas setmanes abans sí. de quedar presentesin una exclusiva i dues setmanes després van dir que l'havien presentat en exclusiva. Sí, però que teniu un Ay, Això és... Yeah, yeah, sí, yeah, yeah, yeah. yeah, Para yeah. que no sí. <ríe> Molt bé, avui esteu aquí amb nosaltres, us esteu promocionant, esteu dient la vostra, mm -hmm. però, a més a més d'això, com us, promo... us, us, promoci... us promocioneu ah, altra de altra manera? Poder. Sí, sí, no, no em sortia, però... Eh? <ríe> us promocioneu d'alguna manera? Teniu xarxes socials? Pot, sí, pot, la gent tenim... pot contactar amb vosaltres d'alguna manera? Sí, i tant, i tant. Bueno, ara estem començant a elaborar una mica el que és la pàgina web, que encara està por ahí en el aire mm. però bé, eh, estem a Facebook, estem a Soundcloud sobretot que SoundCloud on, on podeu escoltar encara més exclusiva el tema de Bation que ja té, ja té 200 i algo reproduccions no, està bastant bé. també estem a Twitter, també estem a iTunes amb el, amb el podcast uh -huh. que tenim el Buzz Yourself, que abans de deia Love Sessions". Però bueno, les coses van canviant, no? Hi ha alguna sí. així, projecció o rotllo i tal? Rollo ja... beat, bueno, rotllo Beatport, a mi, és bastant és complicat. complicat no? És bastant és complicat, complicat, complicat, perquè ja. o, o estàs per un, per un segell discogràfic uh -huh. o, o poc Perquè no fer. hi ha cap... No, o sigui, Tinc un company també, sí. sí. tal, però que no és el vostre tipus de música i mm. vas explicar que no l'ha agafat un segell discogràfic sinó una sí. empresa. Sí, que, una que no és ben bé un segell discogràfic clar, jo tampoc sí. no sabem ben, ben bé com una, això és una promotora, segurament sí, sí. em sembla que és així, i si sí que ara comença això a Bitport, a Spotify sí. i tal sí, aviam, jo tinc un parell de temes a Bitport, a Spotify, clar, però són agafats per, per, per discogràfica vale, vale, vale. aquí vale. per entrar a Bitport, bueno, últimament Bitport ja ha posat de crítica ja, ja, ha bueno, carrer, ja ha tornat no? un altre cop ja, Bitport sí. és un colader de merda també. O sea, abans estava molt bé ara, ara no, ara ja, hòstia és un altre rotllo ja. sí. ha canviat, no? sí, bastant vas una ràdio sí. més sí, sí, sí. sí, sí per dir-ho d'alguna manera sí, sí. Sí. llavors la pregunta que us hauríem d'haver fet és on no esteu, no? on no estem no estem Google eh, eh, Plus no no segur que no entenen, eh? no, Buc sí que tinc Plus. Google Hòstia. Plus però allò està més mort mal... estem a YouTube també, estem al YouTube bueno, sí YouTube, salabria, YouTube salabria TV és sí, veritat està molt mort vull subscriptors, eh? Ràdio Corbera subscriviu al meu canal de YouTube doncs ja sabeu busqueu Salabria TV o directament Salabria D i us trobareu directament amb el canal allà us trobareu també al Salabria presentant el canal i sí. algunes previews dels de sí, seus temes sí, d'alguns tracks sí molt bé una altra pregunta amb què canviaries ara del món o què canviaríeu ara del món David que ara ara tenim una miqueta callat què canviaries del món en general i del món de la música en particular uh... no vol dir que els fiquin wifi que eh? <ríe> <ríe> això ja toca <ríe> és, és complicat no? Perquè, o sigui és complicat o sigui... És fàcil la resposta, però no sé com dir-t'ho. O sigui, uh, trobo que és una màfia, no? Llavors, uh, això és el que canviaria, bàsicament, no? Que poguessin uh, accedir-hi d'una manera més uh, oberta als nous, les noves no diria promeses, però diguéssim, als nous creadors que poguessin accedir d'una manera més senzilla al mercat, no? Que no hi hagués tant de filtre precisament per pel que comentaves abans de, de la música comercial uh -huh. que al final sembla que si no no ets en, aquest, en aquesta direcció com que costa una mica no? que fora. I, i si ets en aquesta direcció tens el problema de, de la promoció, de les peles no? que depèn d'on de, vinguis sí. tampoc és fàcil entrar-hi no? això és el que canviaria que estigués una mica més obertes les portes. Però bueno, com tot. I tu, Salaurea, què canviaries? Bueno, jo canviaria tot el que és que ara la música, qui decideix viure de la música, com per exemple jo o el David, que mm. estem dispuestos a estar la muerte con ello, <laughs> sí, no? de alguna manera, doncs pues és més les, les maneres de... De que, aviam, ara mateix la música no és, no és fàcil no és fàcil guanyar-se la vida amb la música ara mateix o, o ets el millor ets algú com, per posar noms comercials o House Mafia que pots guanyar la vida, i molt bé perquè aquests diners no els hi faltaran els cabrons però, però clar, és molt difícil, aquests porten molts anys de rodatge, molts anys saben molt el que li agrada a la gent el que vol escoltar i clar, eh, gent com, com jo, per exemple que estem més dedicats al treball d'estudi Eh, Guanyar-se la vida d'això no és que sigui molt que et surti molt a compte Perquè són molts diners d'inversió, pocs diners d'entrada I bueno, al fin i al cabo, per dir-ho d'alguna manera Podria estar estudiant una altra cosa que em donés més diners, sí. sincerament Però clar, eh, el que la pregunta d'abans, viure de la música, és una elecció I s'ha de tirar p'alante El que canviaria jo és pues, bàsicament de, les formes de, de que el món arribi a la música que la pirateria musical està fent molt de mal. Jo, sincerament, jo ho dic aquí, clar, també he piratejat música. Qui no ha piratejat música? Exacte. Però, clar, mm, s'hauria buscar altres maneres, altres suports. Hi, hi ha moltes coses que encara s'han de arreglar i que jo, personalment, des del lloc on estic, crec que puc fer alguna i ho intentaré fer fins al final. Crea, creeu, potser, un món musical una miqueta més divers. Una mica més divers, més més fàcil d'accedir per la gent i que la paraula si sí, hombre al igual me compro un CD de música se'n vagi una mica, la veritat perquè això està fent molt de mal perquè artistes com jo, com el David o com qualsevol altre que m'estigui escoltant estem bastant fotuts per dir-ho d'alguna manera perquè mm. què? Sí ara aquí escoltarà la Genevation potser algú està gravant l'emissora ràdio i ja la I tenen adéu. per la red bueno, ja la qualitat de l'emissora tampoc és l'hòstia eh? que... no, bueno, no patiu però, però per escoltar ja, ja es pot escoltar és això sí, això sí mm. Això sí. Doncs bé, sabem que ja ja estem acabant, eh? Sabem sí. que ets un tant polifacètic, ja que has tocat, sí. al llarg de la teva carrera mm. com a productor musical d'estudi, sí. has tocat diferents branques de la música electrònica. Sí. En aquest nou, nou treball, què podem esperar? En què ha consistit exactament Evation i aquesta col·laboració que has fet amb el David? Explica'm sí. una miqueta que, quin ha estat el paper de cadascun i en què ha consistit. Bé, David, et deixo una paraula. <laughs> Pues la veritat és que va ser un dia crec, que havíem quedat per fer alguna birra o alguna cosa sí. I... Que raro como empieza todo ¿eh? <ríe> sí, <verdad>. Lo firmámonos <ríe> en una servilleta ¿no? Empezamos aquí I no sé com va ser Jo, jo sabia que el Martí estava, estava ficant o estava ja ficat en aquest mundet, mundillo uh -huh. I, I què passa que jo, jo tenia una idea am, amb uns acords senzillets de piano i tal, però que, que em suggerien alguna cosa més no? I li vaig comentar al Martí Martí, tio, això, això podem fer alguna cosa. I això, això sona bé, saps? I dius, hòstia, tio, sí, sí, collons. Perquè el Martí, una, una faceta molt important que té és que, que t'anima, et posa a tope. i parles amb ell i, hòstia, dius, Aconsegueix collons... Aconsegueix motivat. Ha, ha de sortir una cosa d'aquí, perquè... Sí. <laughs> I a partir d'aquí, doncs, bueno, ens vam, posar, ens vam posar amb mans a l'obra i, i, bueno, és veritat que ho hem deixar estancat com sis mesos sí, bueno, per a temes diversos. Per temes diversos, sí. I ho vam dir, tornem-hi. Tornem-hi fins que acabem. I... I així ha sigut fins fa poc, eh? La veritat és que sí. Però bé, aquest... De lo referint, clar, jo ara estic més en un estil de dubstep, clar, abans era una més estil tecno, ara estic fent la, la fusió aquesta, clar, aquest tema no és dubstep ni és tecno, és un estil bastant sutil, no sé, i ara que la gent opini el que vulgui quan l'escolti, d'aviam on la situem, no?, en, en les rames musicals de l'electrònica, aviam, a tempo és d'Electro de, House, però clar, això definir-ho com a Electro House tampoc, bueno, és que és bastant complicat, és una mica progressiu, una mica electro, no sé, Bueno, la barreja està la gràcia, no? Sí, diuen... exacte. De crear alguna cosa. És el que busquem el David i jo des de fa molt de temps. I crec que amb això ho hem aconseguit bastant, la veritat. Molt bé. Sí. Doncs ara venien les preguntes de l'ask.com uh -huh. però què és que ha passat, Guillem? Que portem tres, tres setmanes sense diodio. En sèrio? Però no s'han pogut mirar? No, portem tres setmanes sense wifi. <ríe> bueno, doncs això. <ríe> Com portem tres setmanes sense wifi no podrem mirar les preguntes. Hi havien tres crec. I hi havia alguna bona, eh? Però bé, eh, alguna cosa que vulgueu dir abans d'acabar de, de, de, de tancar el paquet, de, de tancar l'entrevista? Bé, espero... Bueno, no de sempre, no? Una mica que aviam que us sembla el tema de Bation, que l'hem fet amb moltíssima il·lusió el David i jo, moltes nits de sacrifici, moltes tardes també. Moltes birres. Moltes birres. Moltes birres. De concentració, eh? Sí, que no falti, eh? Sí. I sí, molta nit d'estudi i espero que aquesta il·lusió com artistes que som es pugui transmetir a la gent que l'escolta la veritat, perquè home, seria una satisfacció molt gran la veritat. molt bé, doncs ara escoltarem aquest Evasion, però abans us hem preparat una petita prova, eh? hòstia, Clar, aquí, hòstia. aquí no podeu venir a veure què tenim aquí, i... aquí eh? no, us hem preparat una prova que consisteix mm. en que us posarem fragments de quatre cançons sí. i estan Oh ultraaccelerades sí. o van molt lentes. Vale. Això és més per merdir, eh? Tu ets el crac amb no això. No és gaire eh? difícil. No, no, gaire no hi ha polvorons al ja mig. No. no, no hi ha polvorons com a l'especial de Nadal perquè ja hagués estat un ja número. Eh? Com ens van deixar l'estudi de polvorons. Eh? Sí. La senyora la neteja, la que ve per les tardes, va acabar boja. Jo crec que no creus que és aquesta dona. Són los padres. Són los padres no? Bueno, Comencem amb la prova? Aviam. Doncs vinga, aquest és el primer fragment. Vale, això és de Mike Party, d'Internet Friends. Sí, senyor. correcta, ah. correcta <ríe> Molt bé. L'heu encertat. L'heu encertat, molt bé. Vale, que dient, eh? <ríe> M'he sento campion, eh, <ríe> Molt bé. Una altra. Vinga. Vale. <ríe> Skrillex Vangarang. Molt bé. Doncs sí. Una altra. Aquesta també era facileta, sí. no? Sí. Aviam, aviam què ens portes ara, eh? Ui, ui, ui. <ríe> doncs vinga, esteu llest pel següent. Se aplaucos, ja van dos de dos, eh? eh? Allà va Aquesta potser és una miqueta més difícil Vale, em sembla que sí que una és... Levels d'Avitchi potser sí. sí senyor, Levels d'Avitchi, molt bé <ríe> Som allà Doncs sí, sí I ara, la última. Ja van Muy 3 bien. de 4 eh? A David, t'has una gorra, eh, al final? No, no, no, no. El nostre supermerchandatge. Gorra de pintor. No amb la última. aquest és debati, tío. Jo. Doncs és el. Sí, és veritat, aquest No va a viasar eh, ara. Sí, sí. sí. Doncs molt bé. Les heu encertat les quatre. Coma eh? ja, tu has de pintar per a casa. No? Era, molt di... <laughs> donc, sí, sí. Era molt difícil o què? No, no home, no. no, sí. no estava oi? bé, estava bé. Doncs, nois, moltes gràcies per haver vingut. Ah, a vosaltres, no. la veritat. Ha estat tot un plaer. Sí. I ara anàvem amb la Guillepèdia i amb... <ríe> accidentada. Anàvem amb la Guillepèdia i amb el temps al tunntun. però com el, el, el marc encara no ha arribat, el que farem és posar directament les recomanacions, Poarem directament les recomanacions i eh, després ja continuarem amb la resta del programa. Així també enllacem i posem Eevation. Eh? Eh, què us sembla. nois? Em sembla perfecta. Doncs què? Posem Evation o no? Va, posem Evation. Doncs vinga, això és Evation de El Salabria D i David Roca. A Radio Corbera, The Crappy Hour. capaç de decir no puedo comer el arroz teniendo así los dedos no puedo comer el arroz entonces come la mierda ay Guillem què t'ha semblat que te batió? no l'hi estava explicant ara i la veritat és que m'agrada molt eh? la fusió amb piano queda molt xula sí, és molt xulo Sí, sí, sí. No, la veritat és que molt bé, eh? Una... Per part meva, felicitats, perquè és que m'agrada Felic molt... Felicitaciones, felicitaciones, com allò de les pàgines web, no? Que haures felicitaciones. Sí. No, sí, la veritat és que estan molt i molt sí. bé i els treballs que em fan celebria, a mi personalment m'agraden, queden molt polidets i estan molt bé. Anem ara amb la segona recomanació, o què? Que és la meva? Sí. Hòsties. <laughs> Hòsties. <laughs> bueno, he elegit una del 2005, mm -hmm. perquè la veritat és que mola bastant el... aquest tipus així da música. Eh, es la canción de Together, uh -huh. es da Axel eran, Sebastián Ingrosso. Bueno, sí. y... y bueno, am Sebastián Ingrosso y bueno, van esta Faranda Mafia, digo, bueno, <laughs> Son un poco los dos que están ahí, pero bueno, tranqui, me falta uno, que okay. <laughs> pero bueno, la verdad es que esta canción mola bastante. Así que para dentro. en 7 F